Umukajs bin mihsani radi Allahu anha, tërgon se ajo e qojt e ki dërguar i Allahu të lehi selam djallin e sajtë voglë, i cili akoma nuk ishe filluar të han të ushqim. I dërguar i Allahu të lehi selam e uljetën në preherë, nërsa foshnja urinojë në robën e ti, kështu, a i kërkoj ujme të cilin së përkati vendin që i lagu foshnja, për nuk e lawatë.